Alamul al rijali, sunna'u l-hayati Akmarul layali, manarul al hudati Alamul al rijali, sunna'u l-hayati Akmarul layali, manarul hudati Ovu audio izdani ati pre premio izavas studio kelser Wa qawubi dhaati nashid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 السماء وخلى المناما الحمد لله نستعينه نستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فهو المفتدى ومن يضلل هم الخاسرون اشهد ان الهه ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ونبيه ورسوله والسفي من خلقه وخليله ادى الامانه وبلغ رسالة. ونصح للأمة وكشف الله تعالى به القمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يتاهل قيم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى أخرى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرلم لمحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بينا <تصفيق> قشت šalatara ćemo je danas završiti spremljeno pošle pute neko brać je tražio ili govorio da je neko a, sumjao u to da u hanefijskom teku postoji stav da, da imam da imam donosi tek bir pri nego što nezin završi sa ikametom uim doktora Assalamu. Assalamu. Waalaikum. Waalaikum. Jasa, sejana porus om nezruvna takinye mnogu trim. Jai? Jai, Jai, Jai, Jai, Jai, Jai. Jai, Jai, Jai, Jai. Ae, naci, nekwe dita'u ili bak'u ili posum, naci, Ono što smo kazali, to je tako. Nijem ženikak vidu gači. Nefis kuk pa znači mišljenje jako utemeljeno da imam danas i tek bih prije nego što mojem završić sve kamate. To je mišljenje znači koje je prisutno. Ja sam vam donio dvije knjige anefiskog Picka, od starijih knjiga Picka. I sa ti je namjera donositi nove knjige anefiskog Picka radi to što radi je li to da je osnova stavke na koga su se zvao distanski učenjac اذا الجلو دبس المبسوط عندما صرح بسيا 23 و 30 مولا المبسوط يبدا ما يكشرني ما يقلتني في ناي ستاري حنفيسكي ديلافيكا ويلا صرحه فيسكا راتشانا ودلو يعني كل قناه سادنغا وغنم سراشي نوي جلوا عشان تقرطيشتا كازي يعني الصرحه سيت كازي واكو كان كامل الايمان مال قوم في المسجد باني احب لهم ان يقوموا في الصف فإذا طالب ما حي على السلام فإذا قال قد قامت الصلاه فإذا طالب ما على الصلاه فاذا قال قد قامت الصلاه كبر الامام والقوم جميعا في قول ابي حنيفه ومحمد رحمه الله وان اخر التكبيره حتى يقرر المعد من القيام تجاز قال هو وقف اه قيل ما بودي ساجد راعي ثاني اه استويت kada kaaj mozim hayya ala talah kada stawi kada satayid kada kaaj hayya ala talah fa idha fa idha qala kada kamat al salat kada kaaj kada kamat al salat qul mozim kabbara al iman ayidi اذن لازم جاهز قال قالتي سلف في قول ابي حنيفه ومحمد تا قومشن ابو حنيفه ومحمد اقف التكبير عشان اخر التكبيره حتى يفرغ الموزونيه للقناه جاهز اقف ابدا التكبير دوك مووزن ما زال شي قايد دزوله جاهز جالس يوسف رحمه الله لا yuttebiri حتى yifrug al mu'izzinu menele ka'na. Neye cedena isti tekvi? Dok mu'izzin nezavrši isa kime? Ki ka'na tad. Va ka'la zufer. Veznat je učene akpariv. Muhammeda ibe yusufa. Va ka'la zufer. Ida ka'la mu'izzinu meretan, kad ka'na fi salatu ka'nu. Hrje kada prvi kut mu'izzin ka'na. Kad ka'na Taniyan, a kada duđi ikut tanem išta Qadu kameti salatu, kebbanu Derusite Naci, ipo više njegu hanife Ipo više njegu imama muhammeda kada se kaže im kameti salatu 3.5.6 Naci, pojizim sa ima kameti salatu, kameti allahu, ištara allahu Ili, ova'i He zači, poviše njegu ovih učenjenaka. Iako je znači je do Hanife da ozvolimo, znači da sto je znači knjiga, ali napisujo je imala Tarhasija. I imamo drugu knjigu, a isto tako, znači, jedan temel hanepijs kod Fika, bez ikakve sumnje, iako me dobro izmerilo dok sam našao ove riječi, ovaj, gdje ih je jednostavno nije ispominjalo paredu, nego je ispominjalo kod dijelova koji govore o sumnetima na namaza. Nisam predpostavljao da je tako nešto, no međutim, تراجع السمارة دقنيسة من العشاء اليوم يجيلي تقاجع عذية ومنحة ذبري السنة ما ان المؤذنة اذا قال قد قامت السلاة وكبر الامام الامام في قوله بي وقال ابو يوسف وشاطعي لا يكبر حتى يفغ المؤذن منذ قامه قاجع مؤذن قد قامت السلاة ودنسي تكبير دنسي تكبير امام ودنسي ابو حنيفة المحمد A što se tiče Ebu i Usufa i Šakije, kažu neći dok je završio se i pamet. Znači jasno ako dan, ono što smo kazali da je jedno mišljenje, znači kao što smo kazali, tako rekli smo, jedno mišljenje o anefiskom SED-a da imam, donosi tekbir prije nego što ne vezim završi čine. Znači razsak glavnih raziloženja i vidjene, međutim to je jedno mišljenje, iako doznam da, da se odbudi, znači ono što se radi, znači, kod nas. To znači, ovaj mišljenje iz hanetijskih viala. Iba, co znajte, ovo, sešto nije u ovej 10 tomova, a ovo druga 30. Sešto nije spomenuto u ovej dvije knjige, to ne je hanetijski tvoj. Ovo je temen. Ako mi je ovo zabili, že no, suri je daleko mišljenje bu hanetij, a to je mišljenje hanetijski učinjake. Ovo je tamen, a, tamen istračja, znači temen, kome je se vrachialski, znači samskučinjacko sugovorili o, o FIKO. My nastaljamo. Dalej To što smo pogledali, da Džuma namaz, da ima I to je tako propisan dva rekrata, zato što Džuma skraćen. Ili u redu? Namaz putnika je skraćen. Ili u redu? Namaz putnika je propisan, ovaj, uh, ili, ovaj, propisan je četiri rekrata, pa skraćen na putu na dva rekrata. Kaže, Amr un Hattab radi Allahu anhu Tako Iježenissaj, idno náđi, jahmed Se ispominancem prinsiraca Duh a namaz Jedva rekiata I dal vam i i džuma Jedva rekiata, potkini Bez kraćenja jeziku I di jezikom posanika Sano srema, hači prenosi to od Allaha sallam I ulema se svađe da jeduma namaz Dara rekiata, hači da jeduma ima dara لكن هسه لهو تشكي لكن ذكرت صوره اذا جاءت المنافقون الي سوعينا في مكات Bostanik s.a.v. učio na Bajramu i da je učio na Džumi na prvom rekatu srbih isma rabbi kel'ala a na drugom šta? Emej trake hadis turbaši. Nenakad sura se nazivljaju po početku te sure. Pa nije pogrešno kazati sura izrađa, naša nekako kaže šta? Izrađa izrađa tako izrađa zači nije pogrešno nazivati, to je poznato od Selefa ko su tako nazivali sure po početku. سورة الرأيت شتى الرأيت الوكذبو بالدين كيف تصوره كيف تصوره الماعوم الماعوم إلي سنظر مالع الماعوم إذا كو نازي إلي سنظر سورة يهتم عباس إلي سنظر سورة الرأيت إما ازنطي الوشيش فيه نازيب ألي تزنطي ذنطي الوشيش فيه نازيبه Na sura tako da to nije površeno, kada bi neko čuo sura Kul huvallahu ahad kaže, nije tako nego sura ihlas. To znači sura Kul huvallahu nije spornio. Jer to se prensuha bihismana, krasanik sa sam učenak, ktorom tome rekao da učio šta? Suru Kul huvallahu ahad. Više nego što spomnie da učio sura ihlas. A se s to sura. Čovjek koji zakasni na džumu. Čovjek koji zakasni na džumu. Ko zakasni na džumu, imađe imana na dugom rekiaku i stigne, znači na jedan reka piše mu se džuma S tim što postoje razviraženje ko je stigao štap na jedan reka i govorili smo šta je mišljenje džum hura jer to ne kada se smaka čovje da je stigao na jedan štap reka sada znači i dopuniti još jedan i ima džumu A ako ne stigne na jedan rekat, onda kanja četiri rekat. Nije stigao naštana. Nije stigao na džumu, kaže Ibn Omer. Ako čovjek prijatkom stigne jedan rekat džume, kanja će drugi, dola će drugi. A ako stigne ljude dok sjede, kanja će četiri. Oto, jedan sjedenju si, nisi više stigao na taj rekat. Je divno vesel da se prenosi. Da kostigne rekao, k'o jedan, rekla, džume je stigla na džumu, a k'o ne stigne, neka kanja četiri. Neka kanja četiri. I ovdje predaje, bilježaj, brozak, ilmebi, še, ili bih, k'vi se ispravljanicom prenosljavaca. Od koga? Zna Basar i Bramara. I spominje ovo isto Šehrislam od Enese. Šehrislam nije spominje od Enese, da Enese isto tako smatrao i kaže, a, Neki su spominjali da je to konsensusna shaba o tome pitanju. A to je u svakom slučaju Malika i Šafije i Ahmera i Džumhura većine islamskih učinjaka. Gužva na džumi. Kada se čovjek nađe u džaniju koje je gužva pa ne može učiniti ruku na propisan načinu svoj onako kako običajno čini, neka učini kako može, uku i sežde. A ako ne može, tamar kada bi na leđima svoga brata, dozvori mu mu je. Kako kaže Amr ibn Uqatavra bi Anhu, kaže kada se poveća gužva, neka od nas neko učini seždu na leđa svoga brata. I ovdje kada i griži Abdirazak, imama taja lihsini u svojnom usladu, i ona ima i radostajan je stav imama Seulija, Išakija, Ahmeda, Ishaqa i učenjaka hanefijske pravne škole i drugih. A ako je nesli pa da se i na polju, znači, izlazi i dozvoljeno je povijeti i <coughs> povezano sa saferima, dok je god povezano, da zvore Znači, kada bi sada iz ove džanije saferi bili povezani, da parkirali išli, sve dozvoljeno to, sve smo za imamu ili redu. Međutim, no, ne smakali se za imamom, da neko ode, da bi ono dugo parkirali išli, i da klanja. U redu. Zato što nije povezan, Safojima, nego je odvojeno znači, pa mora biti povezan. Ovo je ja često pravi greška u Mekiji, koji dostanu na desetom gore, spratu, i kada ih za imajama, negdje tamo daleko, a Safojima nije povezano do njega. To je greška. Safojima mora biti povezani do... Tamar kad bi išla gore, ne smeta, ali moraju biti Safoj povezani. Sumeti posle džume, o tome smo opišteno govorili u džume, pogledajte, imaju znači dva ili da se pa njih u kući ili u džami se jedna je ovaj, Broja, a svakako da se umete bolje panjati u kući. Što se tiče džume, su umete se panjati u jednoj džamiji, odnosno u što manje džamija, u što manje džamija. Pa ako ne može da je dođeni broj džamija, primi znači te panjače, onda mogu znači i u drugim džamijama panjati. U svakom slučaju da bude što manji broj, jer zoveme poslanika, sallallahu alaihi vseleme, Pranjanja se džamija, kar je pranserad ima samo utaslanikoj s so osam i tako je bilo za vreme nego i pravilnje vladara. A ostale džamije bi bile zatvržite. Što je manje džamija, petkom to je velik. Što je manje džamija, znači petkom to je pobedenje centralne džamije, glavne džamije da primaju, a međutim da se izbjegne, znači manjanje u manjim mahrskim džamijama, ako može, ako ne može i ako ne mogu do džamije primiti, dozvire još šta. Nisu u jednim džamijama, znači paňa. To se gleda popatreb, jer što je maňa tada je sa muslimana, znači čvršći i ovaj prečeda paňo je znači u, u džamijama, znači koje su veće i koje su na mjestima gdje može najviše boh paňača pristovati. Kada se sastave Bairam i Džuma namaz u istom danu, istam slučenjaci ovdje imaju nekvali pomyšljenja. Prvoje myšljenje da moraju kanjati, korit doga što su kanjali Bajdam, da moraju kanjati džumu. Da ono je, znači kanji Bajdam, moraju korit da nema kanjati džumu, je stav većina učenjaka. Idino ša'atijski učenjaci kažu da more moraju kanjati ljudi koji žije po selima i I to da kazuju rečima Allaha tabarake wa ta'ala, wa Eyyuhallahu dine amru, izanudja risalatim i jomim džumati, fesauda, razliku Allahi, vodanullahi. Znači koji je obavezio na džumu namaz. I svi ljudi argumenti prethodni koji smo spominjali obavezi džume. Isto su tako dokaz. I kaže u učenjaci, ova dva namaza su vađi. S što postoji oko Bajrama ja raziraženi da dali je vađi ali nije vađi. Pa ne može zbog jednog da, se odgledi drugi i ne može zači obavljanjem jednog vađeva da bude čovjek ustabođen drugom, ali u I I dokazuje to predavlom Osmano rabijallahu anhu je u kojoj straniče šafijskih kranici zači koja je Buhari, u Buhariju, Sahihu i to Malika i drugih koja je petkom, a, kutku i rekao, danas je sastala dva bajram ko žele na Bajrama pa da čeka Džeme, neka čeka od stanovnika ustinje ili zabiti ili udaljenih za čim mjesta, a ko želi da ide, neka ide javni, pozvolja vam da ide. Drugo mišljenje je, da je oslovođen a poklanja bajram da ne mora taneći Džeme, I ovo je stav većina učenjaka hanbeli izke škole i se od Asmana rabijallahu anhej od Dalija, i ibn Omara, i ibn Abbas i ibn Zubaira i to dokazuju se da hadis srvi hadise koneo što prenosi ja jas ibn adi remnet kaže sam sa Moavijom i bi Sufjanom da je pitao za iba ibnu Arkama kaže mu, ti si bio sa posanikom sallallahu alaihi wa sallame kada su so jedan da barana i se na baranina Kaže, pa kako je poslanik s.a.v. postupio? Kaže, komu je odavram, oto mi je olakšao pitanju džumeni. I rekao je, ko želi nekakvanja, ko želi nekakvanja. Ko želi? Znači nije obavezao nam. To je jedan hadis, ko ga bileži nam do Davud ili Nesai. I drugi hadis bileži je do Davud ili ima Mađe, komu je kaže poslanik s.a.v. a hadis na Osija do Horeje. Uh, u ome našem danu se sastava dva bajrama da uh, ko želi dovoljan ne uh, ovaj prvi za drugi misli dovoljan je bajram za džunu a mi ćemo svakako da se oputimo to jest mi ćemo šta koned ovaj algoritma ukazuju znači da nema čega da nije obave zakonjati džunu na što se konjio bajram a uđi idemo ovaj zaha gdje su neispravni prvi i drugi samo što prvi slabiji slabiji još Riesla bi je dugo A vidjeti neisprani su hadisi Ne mogu se povečavati Ne dvojica mogu se Ove dva hadisi mogu povečavati u nisu I do to Predo ono smana Radijallahu fejlano Kaj je kodem da je rekao Ja dozvoljavam Kažu Šafi skučenici Kome je rekao Osvam da dozvoljava Saranicima Znači Ustine Ustinjacima Bebejnima Koji su daleko No, međutim, može li Osman nešto dozvoliti što nije dozvoljeno? Ne može. Znači, je da ozvoljeno i te slobodni ste, a to što ste daleka. Ali Osman ne može dozvoliti nešto što je dozvoljeno to može zabraniti. Može samo potvrditi što je to poslovnih salova sve ne, ne može, a da može to drugi ono što je dozvoljeno, zabranjeno, ne može niti. On je samo prenosio svoga gospodara, prebarak je, do te ali. I od APA, kaže i smo sa idvu zubeyrem dorem i idko. Lassko čekane džene je ta nije izišao, da nantanja. A idvo ambas je kada bi utajed. kada se vrati idvo ambas po njegu li svom. Šta je tu ne izlazi? Kajže sade sunne. Kajže pogodje sunne. Il rádio po sunne. Da je došto tudi idvu zubeyrem. Pa je rekao, vidio sam Omara njol Khattaba, kada su se sastala dva Bajrama postupio je rekao što sam postupio. Pa se je za postupom koga. Omara radi Allah on, je upravio prenosi ebi Dawud i bliži v Huzajme i drugi sa isto animancem A kada Ashab kaže, sada sumne, pogodio je ili radio po sumnetu, ili sumnet je, misli si na sumnet, 8-8 po većini učenjaka u Solitvika, o tome smo više puta govorili. I u jednom ovoj predaji od Ibnu Zubeidese, namo di koji bilo življivo i šeida, kaže se od Hišama Ibnu Urve, od Vahba Ibnu Kejsana, da je Išam rekao pa sam to spomenuo na Afiji. Pa je to spomenuto kome? Ibnu Omar, pa je rekao Telem Junkirhu, kada nije osudio. Znate da je Ibn Amar znači da je biljeno izhava prešutalo. Ali ja, koliko ne bi prešutalo da ne bi prešutalo to? Ibn Amar. Kada da Ibn Amar osudio Osmanov šta? Drugi, ono prvi jezan koji je bio gdje na pijaciju, tako. A da ne prešuti, a da znači prešuti bađib koji se ostane. I prenosi se u Ravu da se je tako znači sastal Bajdan i da se sastal Bajdan i Juma Brina Ali radiyallahu anhu pa ime održo kutku Bajdan s Unayahavets sada ve imte ičo zašto mi samim Bajdan? Bajdan Znači... se kajan gdje? Na no, Musalam. Na no, Musalam. Na no, na no Musalam imba. Mm. Kod ređeš na no Bajom, nema namazani, prijeni pesani, nisu džami. Vidi Kod ređeš, sjedneš. Pa rekao ovi ne mora kajati džume. A ko želi kajanja, može uklanjati. I kaželi učinjaci ne zna s ovima je nikto znači, ko je oponirao njihovim dječima i gostovicima. Da je suprotno rekao, vima onoga što su oni šta kazali. Ispravno je mišljenje da čovjek koji uklanja balom, da ne mora klanjati džum. Ne mora šta klanjati džum radi ovih, jer ovo je ostojni argumente koji je izpranjeno da shaba. Jer ostojni je argumente koji je izpranjeno da shaba imaju svoje njepe možda prije par godina, jer sam pršno znači da je bilo, pa je čovjek mogao znači, primijeniti. I ovaj sunneta koje želio, znači sunneta shaba, a koje je klanjao, učinio je lijepu slavu. Omeđutim, lijepo je imamo, per toga da klanja ljudima šta džung. Prvo onih koji žele da klanju, da se okoriste od kutbe i tako dalje, a narošto oboga onih koji nisu ga nešto šta. Tajda, ima nekako, mogu misliti da je Bajran sumnet i doži se tog mišlja. I ne želi doći na Bajran. Ima nekako koji nije stigalo da Panja. I ona putu istiša tome. Pa je lijepo da panja, je poslanik, neklo, se okupiti. I, je došlo u jednoj da je poslanik sa učio na kad se sastanuje Bajram i Džuma da i na jednom i na drugom da je učio suru al-ala i rdaši kada se sastanuje Bajram i Džuma što nam ukazuje da je poslanik sa vsebam je nakon čega Bajram je pavio Džuma, je došlo kada No vidim tým, člověk I došla i džuma, a nie je kranila To je kranila pôrno. Tu je rozdraženie lidí islamských mečenijací. I nám šou kranu káže vako. Sponašně znáčeně, ili sponašný uh, uh, uh, kontekstovních predaj okazuje, da nie je kranila ništa. Kada su on izišlo, da kani, kada su čekali, na Abbas, kada istarika, suda, je iz Stajka, čekali su ga, pa nije izišao. Pa nije izišao. Pa smo sami kanele, džumu bez njega. Nije znači... Nij Nij I ono je problem koje je spomenuto ovdje, kaže naši okijani, ono je da se nekada nja džuma. A predkom ono je popisana džuma ili podme. Ista ne ono je popisana, da predkom nema da što zove podme. To je samo zamjena određenim skupinama ljudi. Ali prijekom znači nema čega. Nema odbjena Pa je osmana se prijekom kada džuma i nisije što nisije pa njel to. A sahabi poslanika sa osmana ne, nisu Sada hoćeš da pa podne. To podne treba šta? Njegu Argument. To podleka da novi argument. Znači, da bi polovo kanjao podle moraš imati dodatni dokaz koji te bavezuje da kanjaš taj namaz. A kaže, ovdje nema dokaz. Koli to zna. Tako znači, ne bi čovjek kanjao ništa šta go do... kim djeje. Znači, to daj vam i neka nja dvime neka nja ništa da i kim je nema znači nema podne namaze to je jedno mišljenje drugo mišljenje kaže da ima da se panja podne namaze, to je mišljenje ispravno da se šta panja podne to je mišljenje ispravno jer niko od sada nije ovdje potvrdio da nema čega Nakon toga pojbe namaza, kao puti koji ne paňa džume, zato što mi je obavezen širjetljodavu olakšicu da je ne mora paňeti ali je obavezeno čime. Rezvazila, še ne međovene. Da si ovaj slobodan džume, ne moraš imeti dvije hutke, je pripleti se dva puta zato što imam obožao šta? Jednu hutke, dvije je jedan bajan, ne moraš da lest na drugi, to jeste na džume. Ali ko to je na ostobaja čega, dobro namaza. Kaže Ata, u jednoj verzii, koji drži mevi širi, pa je predostojna. Kaže, sastao se, sastao se dva Bajrama, odvijemo jedno iz obora, pa mi je pa njao Bajram, potom mi je pa njao četiri rekjake. Šta je pa podne Povodne jih Kaže, potom je pa njao džumu, povodne četiri rekjake. A Pa izaći, nakon namaza se kanja hodne. I to je sigurnije. A najsigurnije od svega je šta? Džuma. To je najsigurnije. I to je najpečeo najbolje. Bezogleda što je bilo, perevo doći, izazviši si mogući raziraženje. Ma međutim, ko bi primjenio, znači, praksovi ashaba i odaj I ko ne je tako, ima bi sigurno nagradu, znači, zato što je postupio po nešto slagili asamih pasanika, sallallahu alayhi wa sallam. Ako Kada džuma bude na dan ali Kako će Turci za srbi štanci za srbi pakistanci za srbi je tako? O tako se vršava Ispravljeno je kada džuma bude ili prijeta, kada se potrebuji baran Ega, spadški, jedan ali fata pjetkom da ljudi panjaju podne i kindiju skraćeno u odensko vrijeme i da nema džume. Ne čega, džume. Ista znači tako kada se desi kada su ljudi na mini. Pjetkom ne ima čega, džume. Bili ljudi sudržani, kotko je pa se na minbere, prave minbere improvizovane po šatorima ma tako deli. Pjetkom pisi na min. I tu se kvanja znači podne varkja, nekvanja se šta, ne se džuma. tako isto na refatu. Sve se na refatu spaja, oni pa su odvršli džumu, ost ostao nam je Bajran namaz i ne bi završili poglavljene manze. Njime bi završili poglavljene manze pa ćemo onda prići na poglavljene džanaze. Ali jutro nećemo možda uzećemo nešto od od bar jedan dio sa sa bađama masta kako bismo naradili to polje mršti da bismo da postpone ili pri Haja mogu početi govoriti o de nas Kaže ali se bi Allahu anhu da sajtani sallallahu alejhi ve u Medini Ljudi se imali dva dana u kojima se zabavljave u jahilijetu. Pa rekao, došao sam imate dva dana u kojima se zabavljate igrate. Allah vam je zamenite daħle dane bolima. Zamenim vam je to, bajdamom kurbanskim i bajdamom ramazanskim. I evo biloži, Ebu Dabud, imam el-Nesai i Ahmet sa iska milancem premesivatsi. I posebna vrijednost dva bajrama jeste što se njima pečati i završavaju dva velika ibadeta. A to je hađ i ramaza. Pa i zbog toga njihova vrijednost velika. Ovi više oprosti pustačima i oprosti ljudima koji su se znači, potvrdili pa došli da obave i tu i petu islamsku dužnost. Propis propis daje namaza. Islamski učinjaci imaju tri mišljenja. Kakav je propis? Prvi kaže da je to bađib svakoj osobi. I to je nezad Ebu Hanife, s tem što kod Ebu Hanife ima osoba koja ima bađiba, je po jednom mišljenju i v toj mišini šatije i nekih malikijski učinjaka jo da brovaj šehtulislam zlutajnije i to dokazu rečima Allaha tebara pojthala salli lirabike lanha i kanja isfana gospodaru i žrtvo prinosi pas matrije sajto nosi naštana daj nam voli tukebbiru ala ma hedakum Iza Allah ha venu c'ha kusatršovatsi u putju tekbira devono si Je se na Da je namazo, takko Pojko ima tekbira Na, pravo A, pravo Sada mi te I kaže da je poslanik s.a.v. stalno obavljao zači da je namaz, da ga nikada ostavio. I tako se čini muslimani nakon njega. naredio da izraze sve žene na muslimu. Čak i one koje su mjesečnici. I da se izdvaje malo iz strana. Ako ja nema džilbaba, neka svoje sestre i ga opet izidio. Znači, u svakom slučaju da izlazi, ne tako da ne, znači da ne I kažu učenjaci da je, znači, Bajram, jedan veliki simbol Islama, okupljenja muslimana zajedničko. I da je isto tako kao džuma. I u propisu, u svojoj i u propisu. I kažu, dokazuju to jednim jakim argumentom, koji je logičke prirode, na svoje mjesto pažu, oslobađate bajan džume. A može li sunet osloboditi vađiba? Samo te vađib oslobađa čega? Vađiba. Mm. I znači, ovo dokazivanje sigurno na mjestu. Duga mišlja da je to vađib analitikale, uh, znači, kolektivnog karaktera, kao dženaza. I to je stav Handelijskih učinjaka i šafijski, a kažu nije obalaze svakom čovjeku. I to će mišljenje da je to pritvrđeni sumret, to je stav Malika i šafije i većine šafijskih učinjaka. I dokazuju to hadisom od dva pustinja, kako bi upitao poslanika Svobosreda me nakon što ga obalizao sa prednjem i namaza, kaže moram i duge ponjeti, kaže ne osim dobrovojne. Ispravljeno mišljenje Allahu kao l'alem prvo da je Bajra namaz obavezan. Ne vađen. I da čovjek ne treba ostavati Bajra namaz. I da ne treba ostavati Bajra namaz. Ostavio sam neki popiske za među pa ću mi čakora u tome se zove dana o malom sa pitanjem qayda namaza i pitanjem kitab as-salah ta'ala sallallahu alaihi wasallam wa Studio Kelsar pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja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 جر العمر يمضي ورا من صراما جر العمر يمضي من صراما